El-Hicr Hicr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın ədiyilə Alif-ləm-rə Təlkə əyətül kitabı və Qur'anin mubīn alif Ləm, Ra Bunlar kitabım və açıq-aydın Qur'anın ayələridir. Urubama yuddu lladin kefrulu law kanu muslimin mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar. Daqhum yakulu ve temattu ve yulhehimu lamel əsəuf yəlmûn. Köy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər. Və mə əhneknə min qəryətin illə və ləhə kitabun məlum. Məhv hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi. Həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. Mə təsbiq min ümmətin əcələhə və mə yəstəəxirun Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينُ الزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ Kafirlər dedilər, ey özünə zikr nazil edilən kər, doğrudan da sən dəlisən. لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Əgər doğru danışanlardansansə, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən? Mən unezzilu'l-məlaikə tə illə bil-haqqi və məkanu Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman Kafirlərə mühlet verilməz. İnna nahnu nazzalna zikra Şübhəsiz ki, zikri biz nazil etdik. Əlbəttə, biz də onu qoruyacağıq. Wa laqad arsalna min qablik fi şi'il awwalin. Biz senden önce de evvelki milletlere elçiler göndermiştik. Onlara öyle bir elçi gelmezdi ki ona istihza etmesinler. Beləcə Biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik. La Onlar hələ də Qur'anə inanmırlar. Halbuki əvvəlkilərin başına gələnlər onlara bəllidir. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلَّحْنُ قَوْمٌ مَسْحُرُونَ Eğer onlara göyden bir kapı açsaydık ve onlar dayanmadan oraya kalksaydılar, Yenə də inanmıyıb, Gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehirlənmişik deyərdilər. Walaqad ja'alnā fis-samā'i <Sessizlik> səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik. وَحَفِظْنَا هَا onları qovulmuş hər bir şeytandan qorudu İllə Ancak şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xalvətcə qulaq atsa onu yandırıb yaxan alov təqib edər والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون biz yeri döşədik orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik və cəldnə lakum fiha ma'aysha waman lastum Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermedikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. və <Sessizlik> min şeyin illə adna xazainuhu və Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk. Wa arsalna riyahan waqihha Biz küləkləri dölləndirici bulutlarda su əmələ gətirən bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, biz həm dirildir, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da bizik. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْضِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Həqiqətən sizdən əvvəl gəlib gələnləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Həqiqətən Rabbin onları bir yere toplayacaq. Çünkü o müdrikdir, bilendir. Wa <gülüyor> laqad Biz insanı başka şekle düşmüş kara palçıktan, dokunduğda saxsı kimi ses çıkaran kuru gilden yarattık. Wal <gülüyor> ca خلقناه من قبر من isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdı. واذ قال ربك Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi Mən başqa şəkillə düşmüş qara palçıqdan, toxunduğuda saxsı kimi səz çıxaran quru gildən insan yaradacağam. Ve Mən ona biçim verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Səcədəlmələ ikəquun əcə Mələklərin hamısı ona səcd etdilər. İllasə ya məsəci. Yalnız iblistən başqa, O səcdə edənlər arasında olmaqdan imttina etdi. قال ي إس ملكَّ تَك م السجين Allah dedi Eey İblis Neçün sen səcde edenler arasında değilem قال لَ أُ أَسجد ل بشٍ خلَقوتَهُ مِ صَلصالم م حمَون İblis dedi Sənin başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səz çıxaran quru gildən yaratdığın insana, səcdə etmək mənə yaraşmaz. Qala fəxruc minhə fəinnəkə rəjim. Allah dedi, oradan çıx, artıq sən qovuldun. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Hakk-ı hesab qədər sənə lənət olacaqdır. Qala Rabbi fəənzirni ilə yəvmi yubəətun. İblis dedi, Ey Rabbim, onların dirildirəcəkleri günə qədər mənə mühətdir. Qala fe inneke minəl ilə yəvmi il-veqtil Allah dedi, Səm məhlət verilənlərdənsə ancaq məlum vaxtın gününə qədər. Qal rabbi bima awwitni lə fil ardi wala uwiyannahum ejmain. İblis dedi: Ey Rəbbim, sən məni yoldan çıxartdığına görə Mən də yer onlara pis işləri gözəl göstərib, onların hamısını azdıracağam. İllə ibadədək minhumul Yalnız sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa. Qala, Allah dedi. Bu mənə tərəf gətirib çıxaran düz yoldur. İn ibadī laysa laka alayhim sultānun illā man ittabaʿaka min Şübhəsiz ki, qulların üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız səma uyan azğınlardan başqa. Wa in najhan lamā Həqiqətən, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Ləhə səbə'atu minhum juz'um maqsuum. Onun 7 qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur. İnəl muttaqīna fī cennātin Sözsüz ki müttəqilər cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar. Onlara deyiləcək: Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil ol ən zənnə mə fi sudurihim min biz onların köksündəki kin küdurəti çıxarıb kənar etdik onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar La yamsuhum fiha nasabun Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmayacak ve onlar oradan çıkarılmayacak. Nabb' ibadi anni Kullarıma xəbər ver ki mən بَغِشْلِيَنَامْ رَهِمْلِيَمْ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ أَزَابِمْ إِسَى آغْرِلِ أَجْلِي أَزَابِدُرْ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver. O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub, salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik, dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdəleyirik, dedilər. Qala əbəşşərtumuni ələ əmməssəni yəlkibər fəbimə tübəşşirun İbrahim dedi Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz Məni neylə müjdələyirsiniz Qalu bəşşərnəkə bil haqqı fələ təkum minəl qalitin Onlar dedilər Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma. Qalə və İbrahim dedi. Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? Qalə fəmə xatubukum eyyuhəl mürsəlun İbrahim dedi, ey elçilər, vəzifəniz nədir? Qalú inna ürsilnə ilə qawmim mucrimin Onlar dedilər, biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik İllə لوط yalnız Lutun ailəsindən başqa biz onların hamısını xilas edəcəyik <Sessizlik> إلا Lutun arvadından başqa biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik Fələmmə cəalə lutəl-mürsəlūn qāl innakum qawmun munkirūn Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə de, o dedi: Siz yad adamlarsınız. Qalu bəlci'nəkə bimə kənu fiyhi yəmtərun və əteynəkə bil haqqı və inna və sadiqun Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanları, Əsri bi əhlika bi qıt'in minə ləyli vəttəbi' ədbarahum bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxıya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مصبحين. Biz ona vəh ettik ki, süb çağı onların kökü kəsiləcək. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ Şəhər əhalisi bir-birini müştuluqlayaraq onun yanına gəldilər. Qala, inna həuləyi dəyfi, fələ təqdəxun, və attəqu allahə və lə təxzun. Lut dedi, bunlar mənim qınaqlarımdır, məni biyabır etməyin, Allahdən qorxun və məni hürmətdən salmayın. Qalun, ə və ləm nənhəkə Onlar dedilər, Məyər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik. Qalə həuləyi bələti in kuntum fəilin. O dedi, Bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Lə əmrükə indirin ey muhammed sənin canına and olsun ki onlar sərxoşluqları içində veyl veyl gəzdirdilər və axədəthumə günəş doğanda qorxun səz onları yaxaladı فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَاَمْضَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّل Oranın altını üstüne çevirdik ve onların üzerine odda bişmiş cildaşlar yardırdı. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَا آيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّم۪ينَ فَا اِنَّهَا Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Həqiqətən onlar Məkkədən Şama gedən yolun üstündə yaşayırdılar. İn fi zalikə laayətan lilmu'minin in Şübhəsiz <Sessiz> ki, bunda möminlər üçün dəlillər vardır. Ey əhli də Nə təqəmnə minhum və innəhumələ Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi. Və laqad kəzzəb əshabul hicril mursəlin. Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا Biz onlara ayələrimizi göndərdik. Lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Va aldethum as çağı qorxunç səs yaxaladı. Bə mə ağna anhum ma Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi. وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yarattık. O saat mütlək gələcəydir odur ki sən onları gözəl tərzdə bağışla İnna rabbaka huval khalaqul alim Həqiqətən Rəbbin yaradandır, biləndir. Və laqad ataynak sab'an min el-metali vel ayəni və əzəmətli Qur'anı verdik. Lə təmuddən ilə mə mətə'nə bih əzvaçən minhum və la təhzən Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə. Onlara görə kədərlənmə. Müminlərlə yumşaq davran və qül inni ənən nəzirul mubin və de şübhəsiz ki mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm kəmə ənzəlnə aləl-müqtəsimin alləziylə cəalul Qur'an-ı idin biz Qur'anı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik onlar Qur'anı hissələrə böldülər. Bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər. Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısından soruşacıyıq, törətdikləri əməllər barəsində. Qəsdağ bi mə və əqrid anil müşrikin. Sənə buyrulanı açıq aşkar bəyan et və müşriklərdən üç çevir. İnna kəfeynəkəl müstəhzin. Sözsüz ki, istihza edənlərə qarşı biz sənə yetərik. Əl-ləzînə yəcəlunə məallahi iləhən əkhərə fəsəv fəyəlləmun. O kəslər ki, Allaha başqa məbudu şərik qoşurlar. Onlar tezliklə biləcəklər. Əl-ləqəd nə'ləm ənnəkə yədiq sadrkə bimə yəkulun. Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik. Vesəbbih bihamdi rabbika wkun minəssajidin. Sən həm səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol. Wa'bud rabbaka hattə yatikəlyaqīn. Sənə ölüm gələnədək Rabbinə ibadət et.